Geomitologia zitzegin behar dugu gaur zintzeri eskentzen diogun tarte honetan, hori zer den, ba, mitoen bidez, aspaldiko ondamendi naturalak ikartzen dituen geologiaren atal bat, nago herremainteria luierko kidar arratxaldeon? Arratxaldeon, maite. Mitoek zer ikusi edutelako errealitatearekin? Bai. Eta kasu honetan ondamendi naturalekin? Bai. En, era askotako mitoa daude, baina asko, erreferentzia egiten diete, ba nolabait, jakina da, jainko asko nolabait edo mendiak, eguzkia, euria, jainkotu egiten dira kultura askotan, ez da? Eta orduan duan, jainkoiekin zerikuzia daukaten en, mitoek nolabait en, askotan, atzean daukate, ba, iraganeko gertaeraren bat. Bai, orduan ba, e, badira geologo batzuk zenbait mitotan interesatuta daudenak, batez ere, badibidez, ba, zumendiekin zerikusia dutenak, lurrikarekin zerikusia daukatenak eta orduan saiatzen dira mitoa aztertuta ikusten atzean zer gertakari zegoen eta datazioak egiten dituzte gainera saiatzen dira ikusten noiz gertatu zen eta abar oso kontu polita da hmm, hawain e, garai bateko gertareekin lotutako bi mito bitxi badira gutxienez bai gutxienez mitoak e, ikaragarri badakigu hawai gainera Ay, e, uharte volkanikoak direla oso zumendi altuak eta dituzte ezta orduan argi dago han zumendiaren e, eta zuaren jaingoza bat badute pele izena du Jainkoza horrek ez da, mito ugari dituzte, bele ba, jainkoza, ba, bere aizpa itxasoko, itsasoaren jainkoza zen, bere aizparekin haserrealdiak izan zituenak, eta barrezta. Eta e, abantaria badute, Hawaiko mitoek. Izan ere, han inguruko e, mitoak e, kontakizuna egiterakoan beti aipatzen da noizkoa den. Alguien esaten dute, ba ez dakiz erregeren garaian, ez da, haut uh -huh. e, hau gertatu zen. Ah, ba en no bait ba, Erregen utata, belaunaldi da, da, da. hoiek bai, erregen belaunaldi hoiek ba ez dakit, ba euskalo zenbat belaunaldi, euskalo zenbat errege erregealdi, ba jarraian badauzkago eta orduan gutxi gora bera gutxienez badakigu ba noizko garaiaz. No zergaitaz. Garikaten. Orduan, esate baterako, eh aipatzen dute ba en, errege bat ser ba, beti horlako izena, eta gatzesaizki baita. Mm. Bueno, Kakuiewa, honen garaian en, giza sakrifizio bat egiten ari zirela egun zen dian, ba, erraldoi bat paso mentzen eguzkiaren paretik. Hori da mitoak dioena. Eta, seguru asko zere zabalagoa tederragoa dela, baina, bueno, labur hori. Eta, orduan atzera eginda, erregen belaunaldioietan, e, ba, ikusi dute, ba, nasak baditu taula batzuk, e, ba, nolabait gertakari astronomikoak eta e, dauzkatenak oso atzera urtetan no oso atzera eginda iteke horrela. Eta, ikusi dute, milia irureunda bat garren urtean, alako, eguzki eklipse berezi xamar bat izantzela, mertu. Mm eta bai eta Ontza. gainera e, bai egun sentian izantzela gainera ezta ba begira semitopolita eh se conta kezun bai eta ba, eklipse bat gertatu zela aipatzeko ezta